Марія Матіос, «Солодка Даруся», драма «На три життя», видання «Третє», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2005 року, переможець всеукраїнського рейтингу «Книжка року-2004», видавництво «Літературна агенція «Піраміда», Львів-2005, передмова «Марічка». Вона яскрава в усьому – у поведінці, у мові, характером, зовнішністю. Яскрава у творчості, але її проза. Проза Маріччина позбавлена й крихти у тієї застиглості, якою так часто грішить наша література. Пам'ятаю, як у спілці письменників обговорювались дві перші прозові книжки «Матіос». Пам'ятаю, як я читав ці книжечки напередодні обговорення, читав і запитував подумки – та в якій школі, в яких учителів оце чорт, чортенья так навчилось писати? Пригадую, як усі, що брали участь в обговоренні, були одностайні. Це явище в літературі. Марічка Матіос пише, як грається – вільно і нестримно. Її герої такі рельєфні та самобутні, що їх годі забути. Навіть у найтрагічніших епізодах – Просвічує оте «життя незнищене». Це найцінніший дар, що його людина повинна пронести наперекір усім випробуванням. Якими б тяжкими вони не були. Я щойно написав «Пише, як грається». Вона і справді з чисто дитячою цікавістю намагається прилучитися до всього нового, що появляється в літературі. І нещодавно навіть утнула книжку «Кулінарних рецептів», та еротичну повістину. Хотів би сказати «Та побійтеся Бога, Марічко!», але ось читаю по-справжньому серйозну роботу – драму «Трояка Ружа» або «Солодка Даруся» і прощаю Марічці її літературні вибреки. Мабуть, ними вона захищається одвіччяю чи знань про темні сторони життя. А «Солодка Даруся» – це трагедія людських доль, коли німота сильніша слів – а людина несповна розуму, якою односельці вважають Дарусю, добріша і мудріша тупої жорстокості. Незвичне, високопоетичне і мудре слово письменниці, злютоване вселюдською тугою за простим і невибагливим щастям у часи лихоліття та історичного зламу. І я знову приголомшений спалахом яскравого таланту Маріччиного і заздрю тим читачам, які вперше відкриють сторінки цієї небуденної прози. Передмова Анатолія Дімарова Трояка ружа або солодка Даруся «З потоку підняли, несуть у ліс, і той, котрий прокинувся, заплаче, а може й ні, бо там не буде сліз, де ти перевертаєшся космаче». Цитата Василя Герасим'юка Кулінарні та бульварні екзерсиси Марії Матіос мені не до шмиги, вибачей Газденько. Гадаю, ці виправи є сир, данина несамовитому нашому часові. Тексти зроджені, мабуть, розпачем. Солодка Даруся, трояка ружа, перша назва твору, яка мені більше до душі, це данина пам'яті, а також, чи передусім, нашій мові. Марічко Трояка. Пощо тобі ті кухні й романи? Ти ж маєш націю і Дарусю, а матрончина коса й досі хилетається над кожним із нас, над кожним із тих, хто просив на прочитання щойно віддруковане число сучасності з твоєю пронизливою сповіддю, не знаючи, що скінчиться вона правдою про той світ, жахливою, але правдою. Про викшталтованість твого стилю в ружі Дарусі та про розкошування у буковинських лексичних потоках-ростоках обіцяю написати окремо. Марічко Срібна. Може, краще б ніколи не йти до танцю під цю сумну, як жіноча доля і безконечно гостру, немов неминуче занесена сокіра історії мелодію. Ні, не скинемося цієї музики. Над твоєю книжкою не один заплаче. Звісно, заплаче але той, котрий прокинувся, втім доволі вже плакати і зарано кидати гвер. Передмова Ігора Ремарука. Даруся. Драма щоденна. Ви, Маріо, у кого, Георгіни? Примітка. Георгіни розмовний. Це жоржини. На Буковині Георгіна – це не русизм. Є навіть таке жіноче ім'я. Кінець примітки. Брали, що такі дуже веселі та пишні питає Васюта по через паркан сусідку Я свої як не пильнувала, а такі якась була, їх скосила. Скрутилися як равлики, та й по всьому. Чи то в руки які недобрі дала, чи варвара вночі вимкала, не мені вам Маріо казати, що то за відьма. Та божка його знає, що з моїми квітами приключилося. Пропали та й по всьому. А оцей бур'ян ні до чого «Я люблю, аби були великі і пишні квіти, а не якесь дрібне зниче», – викидає оберемок Айстр на стежку. «А гій на таке чудо! Усі допитуються, у кого взяла та у кого. Ще наврочать мені врожай!» Не розгинаючись від грядки, відповідає нібито сердиться Марія. «А то мені солодка Даруся дала. І лілії, і оцю ружу сама принесла на весні». Ще до того, як їй знову лихо стало? Та ні, вже по тому. Вона сирота, носила викопане коріння по селу, як дитину. Загорнула в ковдру, якою сама вкривається, притиснула до грудей та й гріє. А принесла, розповиває ну чисто тобі, як дитину. Я вам кажу, Васюто, так мене серце ді заболіло, що вже й сваритися зі своїм славком передумала. А він усе ж не каліка, шлях би його був трафив ще в моїй утробі, як мені дні коротає тою горілкою, згорів би був, дай Боже. А наймій язик черяки обсиплять, яке дурне сказала. А солодка Даруся сидить у квітнику між айстрами у трьох кроках від Марії з Василиною, заплітає, розплітає, давно порідло сиву косу.